בעזרת השם יתברך. קונטרס חלוקי הנחל לרבי יצחק ברייטר מההתחלה עד הסוף. שבעה עמודים. א. עמוד יד השם. יסוד היסודות בעיקר העיקרים. מה שזכינו לשאוב ממימי הנחל הוא לדע ולהיוודע. כי כל מה שעובר על האדם בין ברוחניות בין בגשמיות במזיד ושוגג באונס וברצון הכל בגזרת היוצר הוא. כי אם האדם איננו ראוי, ולא זכה עדיין להתקרב אל הקדושה ולמצווה, לעשות אותה, מבלבלים אותו מן השמיים ממנה. כי נתגלגלת בתוך מחשבותו מחשבה מבלבלת כזאת, אשר אינה מניחה אותו לעשות הדבר שבקדושה, אף שרצה לעשותה. וכל זה, אין לו חס ושלום לנקמה מה' יתברך, כי אם בהחמיו יתברך המאחם על כל מעשיו. יודע ועד דיין אמת, כי אי אפשר לקרבו אל הטוב, כי אם בדרך זה. להודיו איך הוא רחוק מטוב, ואיך הוא עומד במדרגה פחותה כזו. ואין עליו לעשות כי אם לצעוק אחר המעשה הרע, להשם יתברך על זה, ולספר הכל לפניו יתברך, ולשפוך ליבו בתחנונים, ולפרש שיחתו לפניו, ולבקש ולהתחנן על נפשו, שיזכהו השם יתברך להתקרב אל הדבר שבקדושה. וזהו נפלאות תמים דעים. ועל יסוד זה סובבים, הולכים כל המאמרים וכל התורות של אליקוטי מוהר"ן, וכל מיני התחזקות. ובפרט התורה אז אמרה לאלוקי בעודי, אליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב, מה שצריכים לדון את עצמו ואת אחרים נקב זכות. כי זהו עיקר הלימוד זכות, שכל הירידות שעברו עליו ועליהם במזיד ובשוגג, באונס וברצון, הכל מן השמיים כדי לקרבו בדרך זה. אבל הרחוקים מהצדיק האמת אינם מבינים זאת. וגם המקורב צריך זכות גדול שיזכור זאת תמיד. ועל הכל מה שעובר עליו יתחזק בתפילה על השם נדבך, שיתקרב על ידה ירידה ואל יתרחק על ידה חס ושלום. וכן בליקודי מוען תניאן הסימן פ"ב בתורה כי תצא. מעניין כסדר ושלא כסדר, בין ברוחני בין בגשמי. והבחינה מה כוחנו המובא שם הכל כנ"ל. וזכות ההתגלות הזאת יעמוד לנו ללך בזה, אמן. ב. עמוד התגלות אלוקות יסוד השני הוא לידע כי התגלות אלוקותו יתברך נשתלשלת כל היום כולו לאדם וכל הלילה, מאז נאצלה כל הבריאה כולה, לפעמים לעיתים רחוקות בהתגלות ממש, שמאירין עיניו והוא משתוקק באמת להתקרב לה' יתברך, כי קוראין אותו ממש והוא שומע, אבל על פי רוב ההתגלות הוא בהלם נפלא, הוא עטוון. כי נשתלשלה זאת אחריות אלוקות בתוך <coughs> מחשבות של עצנות ועצבות וכבדות ואי רצון. ולעיתים בתוך כפירות ובלבולים, דמיונות, מחשבות, תאוות וערעורים. והעיקר לידה, כי כל מה ששומע או רואה, מאזין ומקשיב, או מרגיש מיד איש ומיד אישה, מקרוב ומרחוק, ובפרט מאשתו ומבני ביתו, הכל הוא דברי השם ידברך אשר קורא אותו אליו בזה. וזהו התיקונים שנותנים לו מלמעלה. וסוד זה מרומז בגמרה מיום שחרב בית המקדש נתלה הנבואה, היינו התוכחה, מן הנביאים, וניתנה לשוטים ולקטני הדעת. היינו, מה שהמוכיחים בעצמם אינם יודעים, כי הם מסיחים לפי דעתם, ההיפוך מן הישר, הוא מרמזים על הטוב. בשורש של ההשתלשלות הזאת מחלוקת שבקדושה, מחלוקת של תנאים ואמוראים. מה שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, אף שההלכה הוא על פי אחד מהם, אבל מהשם נדבך נסבב הדבר שהשני יאמר ויוכיח מהתורה שלא על פי הלכה למעשה. ואדם יבין דרכו כי הם גם דברי השם נדבך. אבל צריכים לעשות אליבא דהילכתא, ועל פי כללי התלמוד, וההיפוך מאמן דאמר השני החולק עליו, אף שגם התנא הזה קיבל דבריו מהשמיים. כי כל זה בשביל הבחירה והניסיון והצירוף והבירור. לכן, גם זה טעם אשר צריכים ללמוד שולחן ערוך בכל יום, להכריע הלכה ולתווך השלום בין המחלוקת של האדם בתוך מחשבותיו ובכל מה שעובר עליו, שלא יהיה בבחינת חלק ליבם, בבחינת ברצות השם דרכי איש גם אויביו, אלו המחשבות המעקמים את ליבו הנמשכים מהיצר הרע, ישלים עמו. ועל זה נאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' וכו', והאלילים כליל יחלוף. כי אז יתגלה שכל הכפירות היו, היו באמת קריאה למונה וגם, ויקרא אל משה באלף זעירה, מרמז על זה. עכשיו בכל מיני מקרה הקורא לאדם, נעלם שם קול קריאה מהשם יתברך אליו, בקול דממה דקה ואבין. ג. יסוד ההסתרה יסוד השלישי הוא לידה כי כל התאוות יסודותן על הכפירה הגדולה של ההסתרה אשר אין שום אדם נקי ממנה והוא כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה והוא עבודה זרה ממש וממנה נצמחת תאוות ממון אשר עיקרה שהאדם יתבהל ויאסוף ממון בכוחו וישכח באבור יתברך אשר הוא נותן לו עצה וכוח לעשות חיל ולמי כנה ניכסין והכל ומאיתו יתברך בהשגחה פרטית ומה שהם נותנים מן השמיים לאדם פרנסה, בלי סיבוכים, בלי סיבובים ועשיית האדם, ובשביל הבחירה והניסיון וההסתרה, כדי שיוכל לומר ידי רמה ולא השם פעל כל זאת. ומזה באה הכבדות לצדקה ולמשא ומתן באמונה ולקביעות עתים לתורה וכל טוב כמובן. עצה המבחן הזה מצאנו בעזרת השם מטבח, שאם יזכה האדם לרחוז בזה, יתקן הרבה בזה הדבר, והוא שאל יתחרט כלל וכלל מה שעשה, או שנעשה איזה היזק בפרנסתו על ידי עצמו, על ידי שנסבב בדעתו איזה עצה שאינה טובה, או על ידי אחר שעל ידו נפסד לו בפרנסתו כפי דעתו עתה. כי כל מחשבות כאלו ירחק מדעתו ויאמין בהשגחה פרטית, אשר כל הדיבורים והמחשבות אשר דיבר הוא, או אחר, אשר על ידם בא לו ההפסד, הכל מיד השם הייתה זאת. הגדיל עצה הפליט וכל זמן אשר הוא מתחרט את אשר נעשה, אות כי נתפס בהרשת של כוכי ועוצם ידי, אף שאין אומר זאת בפיו בפירוש. כי על זה רמזה התורה ואמרה בלבבך, כוכי ועוצם ידי וכו'. גם תאוות החילה נצמחת מהכפירה הזאת. כי באמת הכוח והחיות לאדם נשפעת מהשם יתברך חי החיים. ורק בשביל הבחירה וההסתרה ניתנה החיות לאדם דרך המאחל והמשתה. וכל זמן שהאדם אינו זוכה לזה הדעת, הוא נתפשט בגשמיות המאכל ושוכח בו נדבך. ואין עצה להמתיק ולהשתיק המיית תאוות אכילה, כי אם בזה הדעת. לידע כי כל הכוח והחיות מהמאכל, וגם הטעם אשר הוא מרגיש במאכל, הכל הוא מהשם נדבך. ואך בשביל הבחירה והניסיון נשתלשל החיות דרך המאכל. וזהו כל כוונת ברכת הנהנין המוציא לחם מן הארץ, דרך גשמי והסתרה. בשביל הבחירה, לזכותנו בעבודת התגלות ההסתרה, וכן כל הברכות ודי למבין. ד. עמוד ערך אפיים. יסוד רביעי. עניין ישמע בזיונו ידום וישתוק, והוא עיקר התשובה. הוא לידע כי כל מה שעושה הבעל בחירה, הכל הוא מאשר מטבח. ולכן, כששומע דברי חירוף וגידוף, מיד איש מיד רעהו, או בקבלו נזק ממנו, ידע אשר הכל מהשם יתברך ולכן בהיקצפו על רעהו ובזעפו עליו מסיר נשמתו הקדושה ממנו בעצמו. כי איננו מאמין בהשגחה פרטית, אשר האדם רק שליח המקום, בחינת למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. אבל באמת הכל הוא מהשם יתברך לטובתו ולמראה כוונותיו. והוא מסיר אוזנו ומטה שכמו מלהתקן, אשר אז הוא עט לזה. כי אי אפשר להתקן, כי אם כשעולים לסוד התשובה ושורשה, לידע כי הכל מאת השם הייתה לנו וכו' לכנ"ל. וזה לשון תשובה לשוב הכל השם ידבח, לידע שהכל מאיתו ידבח. וזה הדעת נתגלה אז, בהכאיב אותו חברו והוא שותק לו. ביודעו כי הכל מאיתו ידבח למרק עוון ולהטה מחטת, וללמד לאדם דעת. ועל ידי זה נתבטלה הקליפה וההסתרה כולה, אמן. Hey, עמוד התשובה יסוד החמישי לידע כי בכל עלייה ועלייה, כל חרתה לתשובה, אשר נתעוררת בקרב האדם, אם חושב אז האדם שבוודאי אהיה איש קשר מעתה, בוודאי אעשה כך וכך, ידע שמחשבה כזאת מעורבת מכפירת כוחי ועוצם ידי, וגוררת עמה אחר כך עצבות והתרחקות. כי חושב כי בידו והמלכות שלו וכי ראוי הוא עבור מחשבה טובה אחת, אשר באה אליו בהתראותא דלעילה, להתקרב. וכי כל התרחקותו עד הנה מידו הייתה זאת? ולא דעת ולא תבונה לו, כי מן השמיים עיכבוהו עבור שלא זכה עדיין הדבר שבקדושה, עבור שלא יתפלל כראוי. ואף מעתה, אם לא ימצא חן בעיני ה' גם עתה לא יעמוד בניסיון. ואין לו שום עצה כי אם לקבל עליו לעשות טוב. ולבקש מהשם נדבח שלא ירחיקהו על כל פנים מתפילה ותחנונים. כי על כל מה שיעבור עליו יזכור מיד בהעצה של תפילה, אשר יסודותיה בהררי קודש. לגלות כי הכל ביד השם נדבח, ובידו לגדל ולחזק לכל. כמו שכתוב, וכנותי את אשר אחון. היינו, מי שיבקש זאת מידי את אשר אחון עיניו. כי יזכה לדעת הזה, שאין שום ייאוש בעולם כלל, כי כל מיני ירידות מאיתו יתברך <coughs> בחסד וברחמים לקרב ולא לרחק. ועל כולם צריכים כי אם להרבות בתפילה ובתחנונים בין קודם הניסיון בין לאחר הניסיון. ואף אם חס ושלום נכשל בו במזיד ובשוגג, באונס וברצון, הכל כנ"ל. ו. עמוד העשייה יסוד השישי הוא לידה, אף שהכל בידי השם על פי גזרותיו העליונות, בין ברוחני בין בגשמי. על כל זה כן ייסד המלך מלכו של עולם בשביל הניסיון והבחירה, שהאדם עליו לעשות את שלו. אבל לא בכוונה זאת אשר עשייה שלו הוא, כי אם בשביל הניסיון והבחירה. כי כך המצווה לעשות אף שאיננו בידו. לכן צריך להתחזק בכל כוחו, ללך בדרך מלכו של עולם ולהישמר מכל חטא עוון ואשמה. וגם בדרך ארץ לעשות הכל על צד היותר טוב, והכל בכוונה הנ"ל. למשל, ברור הוא הדבר על פי דעת האמונה והאמת, שהרווח אשר צריך להגיע אל האדם, אף אם יסתיר את עצמו מתחת לארץ, יבוא לידו בלי ספק. גם המצוות וההתעוררות לדברים שבקדושה, כשיעלה ברצונו יתברך לזכותו. כשמצא כי... החן בעיניו יתברך, כיתפלל כי אליו, ימציא אליו. על כל זה, המצווה לרד להסתרה בכוונה זאת, התיקון לתקנה. ובזה תוהים מעולם הרבה כי רואים בספר תורת אלוקים, ובאחיך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. וגם בענייני רוחניות, ועשיתם אותם. ובספר התפילות, בי אני אדוני אעוון, ואנוכי סבותי בכל אלה, וכדומה. וחושבין כי הכל ביד האדם. אבל באמת הכוונה כי צריך האדם לעשות ולהתחזק בכל כוחו, אבל בכוונה הנ"ל. ואסור לו לשכוח זאת הכוונה בין ברוחני בין בגשמי, בכל אשר הוא עושה. כי כן גזר השם נדברך שלא יוכלו לראות יד השם עין בעין. כי הכר תענוגיו נדברך להכירו על ידי ההסתרה, ולידע כי גם ההסתרה מאיתו נדברך, ולכלול דרי מעלה בדרי מטה. והידיעה בהבחירה, והשגחה בהטבע. ולתקן כתר מלכות, ולידע כי השם הוא אלוקים. לכן עצה לאדם בעניין דרך פרנסה לכל הצטרכותיו הוא, טרם ידע איזה נתיב ודרך יעלה ומה עליו לעשות ולאיך נפנות. צריך הוא להישא עיניו למרום ולהמשיך אמונה פשוטה. כי אז צריך לתקן חלל הפנוי, שורש של ההסתרה. כי אז תיכונו להאמין ששדה דרכו בלי לעשות כלום שום עובדה. כי אם תפילה ותחנונים. ואחר כך כשמתנוטץ לו במוחו איזו עצה אמיתית או ההפך, צריך הוא אז לקיימה בכוונה עבור הניסיון והבחירה. לא שיחשוב חס ושלום כי אי אפשר להשם מטבח ליתן לו פרנסה כי אם על ידי סיבות ועשיותיו, ולסמוך את עצמו על הסיבה. כי זהו מעשה העגל ממש. ועל זה שואלים ליום הדין, נסעת ונתת באמונה. היינו, מה שיצאת למשא ומתן היה בשביל האמונה? היינו, בכוונת תיקון האמונה? כי כן המצווה מעדו ידבך, לעשות בשביל הניסיון לצרף את הבריות, כדי לקיים את התורה בדרך הזה. אבל ידעת כי הפרנסה שלך מעדו ידבך, ולא על ידי עשייתך כלל וכלל לא, או בשביל הכפירה יצאת למשא ומתן, שחשבת מה ישיינו בפרנסה, מה שישב בבית המדרש, אם לא אעשה, לא יהיה לי פרנסה. וצריכין לזה דעה צריכה להבין איזו פעולה מהשגחה לעשות, ואיזו להיפוך, והשם ידו, ירחם. ז. עמוד הצדיק יסוד השביעי בעניין התקרבות לצדיק האמת א. נשמת משיח קדמה לעולם, והוא שורש נפשות ישראל וכל הבריאה כולה. בסוד כל העולם לא נברא אלא בשביל לצוות לזה, וצדיק יסוד עולם. ב. עמו נתייעץ הקדוש ברוך הוא בבריאת עולמו, כמו שכתוב, את מי נועץ ויביניו וילמדהו באורח משפט. ג. הוא ערב לקדוש ברוך הוא שיתקן את העולם. ד. כל העבודות של כל העולם, כל הגלגולים, הבירורים, הניסיונות והתגלות האמונה על ידו, כמו שכתוב, בכל ביתי נאמן הוא. ה. אליו נתן הקדוש ברוך הוא הממשלה והמלכות על דרך צדיק מושל ביראת אלוקים. ו. הוא הבית דין שלמעלה. של ז. הוא ההתגלות של יד ה' האם להשגחה פרטית בין ברוחני בין בגשמי, הוא ח. הוא ההתגלות של תפילה כמו שכתוב ואני תפילה. ט. הוא המרכבה לשכינה. י. הוא הקדושה. י. א. הוא החיות של כל העולם. י. ב. על ידו עולין כל העבודות לשמיים. י. ג. על ידו כל ההתעוררות לתשובה. י. על ידי התקרבות האדם לצדיק אמת, היינו על ידי הידיעות הנ"ל ועל ידי ההליכה בעצותיו הקדושות. נמשך על האדם מעיין ניצוצי אור של קדושת הצדיק, כל אחד כפי בחינתו. היינו, אף אם האדם רחוק מאוד מהקדושה, על ידי שהוא נתקרב אל הצדיק כמת, נשפע עליו על כל פנים שידע ויראה היטב איך הוא רחוק מהאמת והצדק ומדרכי המשפט הנכון, ואיך הוא מונח ממש בהיפוך כדי שישתוקק לאמת, ויתפלל על זה בלי שום ייאוש ועצבות. כי אם ידע אשר גם אותו קורא השם נדבך, וכי יקר הוא בעיני השם, וכן למעלה למעלה, כל אחד כפי בחינתו, וכפי התקרבותו לצדיק כאמת, זוכה להמשיך עליו קדושת הצדיק ביותר, ללך באורחותיו, ולדע כי הכל ביד השם, ולהתפלל על זה תמיד, אמן. ט"ו חלקי נשמת הצדיק בכל הנבראים, ובפרט בעם השם, וביותר בכל הצדיקים האמיתיים. ט"ז התחדשות דרך האמת היה חמישה פעמים בעולם, ואלו הם משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יצחק לוריה, רבי ישראל בעל שם טוב, והנחל נובע מקור חוכמה, וממנו עד משיח לא יהיה חדשות. י"ז בכל מקום שנזכר צדיק וליקוטי מוהר"ן, הכל על הצדיק הנ"ל. י"ח ביותר היה התגלות עניין של תפילה נשמת משיח בדוד המלך. י"ט אין לאדם להשתדל להעשות זה הצדיק, ואין לו לחשוב כי כל מי שרוצה ליטול את הכתר הזה נוטל. כי זהו עניין של מפורסם של שקר, שהובא בליקוטי מוהר"ן. כי אם כל אחד צריך לקבל מזה הצדיק, הנגלה בכמה דורות. שזהו עניין של התנוצצות משיח והכנה לגאולה. וכל אחד צריך לידע מזה הצדיק. כי אם לא ידע ממנו בזה הגלגול, יצטרך להתגלגל עד שידע. ועל זה אנו ממתינים כל כך על הגאולה ועל התמורה. ועל זה כיוונו חז"ל, עשה לך רב וכנה לך חבר, שיחדיו תקבלו מזה הרב. וגם, כל האומר דבר בשם עמו מביא גאולה לעולם, היינו, שידע ממי נמשכו כל הדברים שורש התורה, על ידי זה מקרב הגאולה וגאולת נפשו. כ. <חף> לידע <חף> כי חידוש כמו הנחל נובע מקור חוכמה עוד לא היה בעולם, כי הוא הכין כלים למשיח צדקנו, והמשיח ילחום בהם לתקן העולם המין כן רצון. תמי נשלם שבח לקהל בורא עולם, זכות רבנו הקדוש יגן עלינו על כל אחד מישראל, אמן. התעוררות להתבודדות מהרב החסיד עד יצחק ברייטר, השם יקום דמו, זכותו יגן עלינו על כל ישראל, אמן. אליך, פלוני בן פלוני, מקורבי ותלמידי היקר, קורא אני ומבקש ממך עצור נא לרגעים ספורים ויקשב היטב לדבריי. מדבר אני לטובתך הנצחית. דע לך שהרבה עבודה היה לי לפני שקרבתיך. מעט תוכל להבין ולהרגיש כמה ניסים נעשו למענך שתתקרב. ובכן אחד מהתנאים שבזאת מקרב אני את מקורביי, הוא שלא ייתנו לאחרים שירמו אותם ולא ירמו הם את עצמם. כבר שמעת זה רבות וגם הבנת שעיקר עצתי ודרכי שעל ידו יכולים לקבל את כל תיקוניי. ושיוכל האדם לתקן את הכל ולהגיע למה שצריך להגיע הוא רק התבודדות. זאת אומרת שיקבע האדם לעצמו מקום מיוחד שיוכל להסיח שם את ליבו לפני השם ידבח, ולבקש על כל הדברים שצריך ברוחניות ובגשמיות, ולהתוודות על כל הדברים שפגם בשוגג ובמזיד, באונס וברצון, ולהודות להשם ידבח על כל הטובות הרוחניים והגשמיים. זאת פעלתי אצל הקדוש ברוך הוא. שהאדם הזה שיקיים זאת בפשיטות גמור לעמוד כל יום שעה לפני השם יתברך בתפילה. אף שאין לו בעת הזאת שום התעוררות. אף אם לא יוכל לדבר שום דבר. ורק זאת שיכריח את עצמו לכסוף לדבר לפניו יתברך, יזכה לכל טוב ולא יהיה עליו שום דין למעלה. כי בזאת יתוקן הכל, נפשו ורוחו ונשמתו וכל העולמות התלויים בו, מזמן אדם הראשון עד ביאת הגואל. ודבר זה הוא אמת ויציב, נכון וקיים, וערב אני על כך. גם זאת מודיע אני לך שבתיקון קל זה, שיכולים בשעה זו לזכות לכל טוב, לא ישקוט הבעל דבר, והניח עצמו לסתור זאת בכל האופנים שבידו. בחוסר אמונה בדבר נשגב זה, בחוסר זמן לעשיתך לעסוק בדברים אחרים בשעה זו, העיקר לעקור ממך נוהג זה. ובכן, אחי כלבבי, רחם על עצמך. הבן כמה אומלל רוצה היצר לעשות אותך עד שתישאר חלילה ערום ויחף ושלא תוכל לקבל את תיקוני הגדולים המגיעים עד אין סוף על ידי שעה קטנה אחת ביום יודע אני שמוכנת להקריב הרבה למען השם יתבח אולם בעיקר העיקרים שכל כך קל לקיימו ונותן את עצמך שירמוך ובכן אשלך את כל ענייני הממון כל עיסוקיך כל מחשבותיך ורוץ ואצל עצמך, ואז תודה להשם שייעצך עצה טובה, אמן. ברשות רבך נחל נובע מקור חוכמה. <coughs> מי שעולה על רוחו להתחנן לפני השם ידבך, על ידי זה נושא חן בעיני השם ידבך. ספר המידות לכל דבר שבקדושה צריך הכנה והזמנה, שם. צריך קודם התפילה לדבק את רוחו בבורא, ומחמת הדבקות יצאו הדיבורים מעצמן מפיו, שם. קודם התפילה תיתן צדקה ותקשר את עצמך לצדיקי הדור, שם. לעולם יבקש אדם רחמים, שיהיו הכל מאמצין את כוחו, ושיסייעו מלאכי השרת לבקש רחמים, ושלא יהיו לו מסתינים מלמעלה. יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין. כשאתה מבקש את זה דבר, תזכיר זכות אבות. אל יבקש אדם על שום דבר יותר מדי. אסור להטריח את השם לשנות את הטבע. כשאתה רוצה לישא תפילתך תתפלל בעד ישראל. בשעת תפילה יפרוס כפיו כאילו מקבל איזה דבר. אדם מקבל שפע וכוח אלוקי כפי אותו המקום שמתפלל בו. מי שאין לו הנאה מתפילתו יתפלל ברינה. תפילה שהיא בשמחה היא ערבה ומתוקה על השם על כל הדברים, הן על דבר גדול, הן על דבר קטן, תתפלל. תפילה להתבודדות. תפילה להעניק יעטוף, ולפני אדוני ישפוך שיחו. ריבונו של עולם, עוזרני לפרש כל שיחתי לפניך בכל יום ובכל עת תמיד. זכני ואושייני שאזכה להרבות בשיחה ביני לבין קוני, עד שאזכה לבלות רוב היום והלילה על עניין זה כל ימי חיי. ותרחם עליי ותפתח את פי בכל עת, ותשלח לי דיבורים אמיתיים וקדושים ממעון קודשיך מן השמיים, להתיר ולהתפלל ולבקש מלפניך על נפשי בכל עת בדיבורים חדשים. ותעזרני תמיד להרבות ביתר בדברי ריצוי ופיוס, טענות ואמתלאות, זיכרונות, דברי חן ותחנונים, באופן שאזכה תמיד לעורר רחמיך הרבים עליי, שתושייני בכל עת להתקרב אליך. ואזכה בכל פעם לעלות מדרגה לדרגה, להתקרב אליך בכל עת בהתקרבות גדול יותר. יחיד, קדמון, חזק ואמיץ, חזקני ואמצני בתפילה, ושיחה לפניך תמיד. אדוני, שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. נדבות פי רצנה אדוני, ומשפטיך למדני. אוכילה להלך, עלי פניו, אשאלה ממנו מענה לשון. אשר בקעה לה משאיר עוזו, הביע הרננות בעדי ובעד מפעליו. לאדם מערכי לב ומאדוני מענה לשון. הורני מה שאדבר, הבינני מה שאשאל, הודיעני איך לרצותך. למדני באמת דרכי ההתבודדות והשיחה עמך בעל הרחמים, בלשון שמדברים בו. שתהיה שיחתי לפניך תמיד, כאשר ידבר איש אל רעהו. הורני באיזה דרך אזכן לנצח אותך, שתשיב פניך אלינו ותחזירנו בתשובה שלמה לפניך באמת. כי כבר גילית לנו שזה רצונך, שנזכה לנצח אותך. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. יעוררו רחמיך על בניך ותשפיע עלי ועל כל החפצים ומתגעגעים וחותרים לפרש שיחתם לפניך דיבורים קדושים הנמשכים מעשרה מיני נגינה. אשר על ידם חיבר דוד המלך עליו השלום ספר תהילים מדברי שיחתו הקדושים ששפך לפניך בכל עת. כי אתה ידעת כי אין אנחנו יודעים שום דרך של העשרה מיני נגינה. רק אנו בטוחים בכוח וזכות דוד המלך עליו השלום ובכוח כל הצדיקים שסידרו שירות ותשבחות ותפילות ושיחות לפניך. עד שזכו להשיג כל העשרה מיני זמרה בתכלית השלמות. בכוחם לבד נשענתי גם אנוכי בכל החפצים לפרש שיחתם לפניך. שנזכה גם אנחנו לדבר דיבורים קדושים אמיתיים כרצונך הנמשכים מהעשרה מיני זמרה. ולהתפלל הרבה ולפרש כל שיחתנו לפניך תמיד בכל עת באמת ובלב שלם. באופן שנזכה על ידם לנצח אותך בכל עת, שתתחיל ותגמור מהרה לגאולנו גאולה שלמה שאין אחריה גלות, גאולת הנפש והגוף והממון בכלל ובפרט, שנזכה לסור מהרה לגמרי ולעשות הטוב בעיניך תמיד ולהיות קבועים בקדושתך באמת, ולעלות בכל פעם מדרגה לדרגה בקדושה גדולה כרצונך הטוב באמת, ולרצון עמרי ולהגיע ללבי לפניך אדוני צורי וגואלי. פיקודי תפילות עניין אח"ב. אומן לעניין העלמת האור הגדול והנפלא של האדמו"ר ז"ל, אשר חידוש כמוהו עדיין לא היה אפילו בדורות הקודמים, כאשר נשמע מפיו הקדוש אמר כן בפירוש, ולסוף הוא נעלם כל כך בתכלית העלמה והכיסוי, עד אשר רוב העולם אינם זוכים לבוא על קברו הקדוש, אשר זה כל תיקונם לנצח. יש למצוא רמז על זה מדבריו הקדושים שאמר כי כל עסקו הוא ראש השנה ועל ראש השנה כתיב בכסה ליום חגנו כמו שדרשו חז"ל ועל כן אורו הגדול והנפלא נעלם ומכוסה כל כך גם כן מאוד עד שכל בני העולם אינם זוכים לבוא על קברו להתפלל שם וכמו שאמרו חז"ל מפני מה נסתתר קברו של משה רבנו מן העולם וכולי נמצא כי לא ידע איש קבורת משה למען לא יוכלו לבוא על קברו להתפלל שם. וכן קבר האדמו"זל נסתתר גם כן מן העולם על ידי גודל המחלוקת, אף שיודעים מקום קבורתו, למען לא יוכלו גם כן לבוא לשם להתפלל שם. יהי רצון שיתגלה האמת בעולם ויתפרסם קדושתו בעולם, ואז תבוא הגאולה במהרה בימינו אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.